Bederatxigarren edizioa sali alde horretatik ez da albiztea, ez da novedade bat. Sinon, egila da balillo digula gogor arazteko, ze lotura dagoen eh, ondarbila eta beste hainbat herriren artean. Nik uste alderdi gastronomikoz aparte, eh, beste esperientzia trukaketa eta aberazgarria izateko aukera ematen duela. Herri mailan dinamizazio bat egiten da, orain ekaina zileran, niongero egilea da, bueno, herri hori ezkali eh, joaten diren zu ere, eta joan den urteko esperientzia neko orain dikoguan dut, ziguentzan. Uste dut esan dezakegula sortu direla horrelako lotura oso, oso importanteak sukaldarien artean. sare honetan planteatu zen, bueno, elkarren arteko dinamisazio ekintza batzuk sustatzea eta turismoa elkarren artean sustatzea norberak zituen baliabidetatik abilatuta. Sents horretan egindako proposamenetan hainbat lanketa egin dira eh, 2006garren urteetik baino arrakasta izan duen lanketa bat da en zen erdiaroko pintxoen lehiaketa hau. Aurten, Konsuegran Toledon, Egingo da urriaren zazpitik bederatzig arte herriaroko herri eta herribildu hauen pintxo leaketa. Normalean, lehiaketa horretan parte hartzeko egiten dena da herri bakoitzean, dez aurretik, ba, jatetxe bat, elsaldldari er, bat hautatu. Eta ondarbilan ja garren aldiz egingo dena da pintxo leaketa bat, herri mailan, ekainaren, Iruti 15 bitarte izaten den emaitza horrekin hautatuko da Hondarribiko ordezkaria. Gero, konsogerara joango dena. Eta e, pintxo hieek bakoitzak bere establezimentuan, bere jatetxean, bere tabernan eskaini behar du.